Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 42 Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Să fim cu toată luarea aminte la ceea ce a poruncit Domnul Iisus dacă zicem că suntem urmașii și slujitorii Lui. Cine nu împlinește toate poruncile Lui, ce alege din ele pe cele care îi convin, se poate numi oare creștin? Propovăduirea numelui său, a Evangheliei sale și a tuturor lucrărilor care țin de numele său este o poruncă limpede și puternică a lui. Botezul celor ce crede în numele său este o poruncă a lui. Cine a Domnului este o poruncă a lui. Rămânerea în el și în cuvântul lui este o poruncă a lui. Domnul Isus nu a dat porunci numai ca să se afle întreabă, ci tot ce a spus El are putere de viață. Viața atârnă de ascultarea cuvântului său. Propovăduirea Evangheliei este o poruncă a Domnului Iisus pentru toți urmașii lui, toți creștinii. Ea face parte integrantă din credință. Cine nu propovăduiește, nu este credincios. Calificativul suprem pentru un vestitor al Evangheliei nu e dragostea de sufletele altora, așa cum auzim adesea, ci dragostea de Hristos, împlinirea cuvântului său. El a fost rânduit de Dumnezeu ca judecătorul celor vii și celor morți. Cine nu vrea să primească acum prin credință și pocăință pe Domnul Isus ca mântuitor, va da ochi cu el în ziua cea mare în calitate de judecător, când va judeca pe cei vii și pe cei morți care n-au crezut în el. Sfântul Apostol Petru ni-l arată aici în această calitate. Adevărul acesta mai este amintit și în alte locuri din Noul Testament. Pe Domnul Isus l-a rânduit Dumnezeu să fie judecător pentru că mai întâi l-a rânduit ca mântuitor. Dacă tu ești judecătorul fraților tăi, te-a rânduit Dumnezeu în slujba aceasta? Dacă zici da, atunci înseamnă să te fi rânduit El și Mântuitor. Este oare așa? N-ai vrea să te întrebi singur înainte de a te întreba El odată? Doamne, Rugă-mea, rugă-mea, ta Versetul 43 Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Cel mai puternic verset din Biblie ce tribunal poate respinge o asemenea mărturisire unanimă? Toți prorocii mărturisesc. Oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Aici se vede încă o dată nic adevărul despre nepărtinirea lui Dumnezeu și puterea mântuitoare a jertfei Domnului Isus. Oricine crede în Domnul Isus în jertfa lui de pe crucea Golgotei, este iertat de păcate și pus într-o stare de neprihănire înaintea lui Dumnezeu și a întregului univers. Credința aduce pe om în inima harului lui Dumnezeu și dă putere jertfei Domnului Isus ca să l smulgă din moartea păcatului. Ghiertarea sau răscumpărarea noastră din păcat se întemeiază numai pe prețul pe care Dumnezeul îl pune pe lucrarea izbăvitoare a Domnului Isus Hristos, dar fără credința noastră în această jertfă, nu poate să ne cuprindă. Oricine crede în el capătă iertarea păcatelor. Toate pâraele tulburi în marea limpede se limpezesc, spunea Dimitrie Cantemir. Orice credincios este un iertat de păcate, un mântuit. Să mărturisești că ești creștin și să nu fii sigur de iertarea păcatelor și de mântuire este tot așa de absurd ca și omul care nu știe sigur că este om. Luther scria, singura credință mântuitoare este credința care se aruncă în brațele lui Dumnezeu, fie pentru viață, fie pentru moarte. Alt om al lui Dumnezeu zicea, când ești asaltat de îndoieli, nu căuta o soluție intelectuală. Ea asupra ta cuvântul lui Hristos prin credință. Acolo unde rațiunea pierde, credința câștigă biruința. Oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Când un om scapă dintr-un vapor care s-a scufundat și apoi este purtat zile de-a rândul încoace și încolo de valuri, lichnit de foame și sete, dârdeind de fric și temându-se mereu să nu fie smuls de pe lemn și aruncat în valuri, acelui om nu-i ajută la nimic să-i fie aruncate blănuri călduroase, hrană bună și apă de băut, oricât de trebuitoare sunt acestea. Ceea ce-l poate ajuta este să fie luat pe un vapor care trece pe acolo, Abia după aceea îi pot fi de ajutor toate celelalte. Tot așa este și cu inima omenească. Prin nimic ea nu poate fi pusă într-o stare nouă înaintea lui Dumnezeu, decât prin siguranța că păcatele îi sunt iertate. Atunci lucrurile de pe pământ își pierd însemnătatea și atracția lor pentru ea. Domnul Iisus a spus lămurit pentru ce a venit El în lume, Luca 19 cu Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Oamenii dau de obicei Domnului Isus titluri foarte răsunătoare și uită primul său nume, cel mai de preț pentru noi, Mântuitorul. Este adevărat că Isus este împărat, dar mai întâi El trebuie să fie pentru orice păcat mântuitor. 1 Timotei 1,15 Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, spune Apostolul Pavel. Hristos a murit pentru păcatele noastre. El s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Prin jertfa trupului său, el a făcut curățirea păcatelor. Sângele său ne spală de orice păcat. Acum Dumnezeu face să se vestească păcătoșilor iertarea și spălarea păcatelor în numele lui Isus. Cine crede în fiul are viața veșnică și nu va pieri, a trecut din moarte la viață. Dragul meu, oricine ai fi tu, Domnul Iisus vrea să te mântuiască. Vrei și tu? Crede în El, în jertfa și în învierea Lui, pocăiește-te de păcatul tău și El te va ierta și te va primi în împărăția sa. Să pot mirui ispita de oriunde ar veni. Privedin mai trează clipita, Voia ta s-o pot primi. Privedin mai trează clipita, Voia ta s-o pot primi. Doamne, ruga-mea, ruga-mea, o Versetul 44 Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Înțelegem din prima frază a acestui verset că Petru nu și-a încheiat vorbirea în felul obișnuit, ci Duhul Sfânt i-a încheiat-o într-un fel neobișnuit. A pus punct unde Petru nu se aștepta. Frații mei vestitori ai Evangheliei, rugați-vă înainte de a începe vorbirea să pună Duhul Sfânt sfârșit. Nu trageți de vorbe, nu luați Scriptura de la un capăt la altul, pentru că nu știți unde să spuneți Amin. Să nu vă închipuiți că o vorbire lungă e și bună. Cine nu poate să spună mesajul într-o jumătate de oră, nu-l va putea spune nici în trei ore. Când te trimite Dumnezeu ca să spui oamenilor cuvântul său, îți dă puterea și lumina potrivită pentru vestirea cuvântului, pentru ca oamenii să fie pătrunși de el. Așa a fost Sfântul Apostol Petru. Ca trimis a lui Dumnezeu, el avea putere și lumină în cuvântul rostit. Ca o ploaie binefăcătoare care cade peste un pământ uscat, așa a fost cuvântul lui Dumnezeu pentru inima lui Corneliu, setoasă după adevărul lui Dumnezeu pe care l-a primit până în străfundurile ei. Nu numai inima lui Corneliu era așa, ci și inimile tuturor celor din casa lui care ascultau cuvântul. Duhul Sfânt s-a coborât peste toți, pentru că numai acolo poate să vină El unde inimile au fost moiate mai întâi de ploaia cuvântului lui Dumnezeu. Nu numai o parte din cuvânt, ci tot cuvântul vestit a fost primit cu cea mai adâncă ascultare. De aceea a putut Duhul Sfânt să se coboare, pentru că prin ascultarea cuvântului a venit credința în inimile celor prezenți. Cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui, a biruit mintea și inima celor prezenți. Nu numai urechile, ci și Duhul lor primiau cu ascultare cele auzite. Zice un înțelept, nu aștepta pe cineva să dea tonul pentru a gândi cu capul tău. Scritorul francez, Renard, scria Să știți să ascultați, vai de cel care lasă să cadă o vorbă de aur din gura cuiva și nu o adună. Corneliu și oamenii din casa lui ascultau cuvântul lui Dumnezeu, rostit de Sfântul Apostol Petru, cu gândul să-l primească, nu să-l contrazică. Ei voiau să-l asculte. Orville Walters, un renumit psihiatru, scria Voința este o căruță trasă de doi cai emoțiile și intelectul. La unii oameni voința poate fi atinsă mai repede prin emoții, la alții prin intelect, dar în niciunul din aceste cazuri nu poate fi vorba de o convertire adevărată dacă nu este implicată și voința. Dacă nu ești chemat, fă să fii chemat, spunea fericitul Augustin. Ascultă cuvântul lui Dumnezeu și vei primi Duhul Sfânt. Cine are Duhul Sfânt este chemat să fie împreună lucrător cu Dumnezeu. Ascultătorii adevărați sunt numai cei care primesc tot cuvântul și trăiesc cele auzite. Ca să asculți cuvântul trebuie să fii conștient, să înțelegi ce spune vorbitorul și apoi să crezi. Pruncii nu pot asculta cuvântul lui Dumnezeu, ei n-au mintea potrivită pentru primirea adevărului. Lucrul acesta ne învață și firea. În versetul amintit nu se vorbește despre prunci, că ei ar fi ascultat cuvântul și în urma ascultării ar fi primit Duhul Sfânt iar în urma acestei primiri să fi vorbit ei pruncii în limbi. Când vorbești cu tot focul inimii dintr-o credință smerită despre Domnul Isus Hristos, despre mântuirea care se capătă prin numele Lui, atunci Duhul Sfânt se coboară peste toți cei care ascultă cuvintele tale. Coborârea Duhului Sfânt peste cineva care ascultă cu toată inima cuvântului Dumnezeu este o înflăcărare mai mare, o lumină mai puternică și un avânt mai crescut pe calea Domnului Isus. Coborârea Duhului Sfânt poate fi și peste cei care au primit odată Duhul Sfânt. Aceasta se mai numește umplere cu Duhul Sfânt. Slăbiciunile amare Să nu poate fi nici Piedică de pe Cine să vireu a plergi, piedica careta careare. Cine să vireu a plergi, doi. Versetul 45: Toți credincioșii tăiați în prejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Lucrarea lui Dumnezeu este ca focul: arde și luminează de jur în prejur, nu numai într-o parte. Așa vedem aici. Și cei tăiați împrejur, iudeii, și cei netăiați împrejur, neamurile, sunt mântuiți la fel, prin credința în jertfa Domnului Iisus. Credincioșii dintre iudei au fost izbăviți din felul lor de a crede, iar cei dintre neamuri au fost luminați de Duhul Sfânt că pot avea parte de același har ca și iudeii. În împărăția lui Dumnezeu vom rămâne uimiți de multe lucruri pe care le vom vedea acolo. Unul din aceste lucruri este și faptul că mulți din cei pe care i-am socotit nevrednici de Dumnezeu și de Harul Său vor fi la locuri de cinste. Mulți din cei pe care i-am crezut eretici vor fi pe scaune albe în jurul tronului dumnezeiesc. Jertfa Domnului Isus Hristos și lucrarea Duhului Sfânt fac desăvârșită nivelare între sufletele credincioase. Unde nu se vede această nivelare, nu este adevărata credință în jertfa Mântuitorului și unde nu este credința care trebuie, nu se poate face adevărata lucrare a Duhului Sfânt. În Hristos nu mai este nici iudeu, nici grec, nici barbar, nici Scit, nici român, nici german, nici ortodox, nici baptist, nici penticostal, nici luteran, toți sunt una pentru vecii vecilor. Până aici Evanghelia fusese dăruită numai iudeilor și Duhul Sfânt venise numai peste iudeii credincioși prin mijlocirea apostolică. Dar acum Duhul Sfânt este dat tuturor fără deosebire, fără mijlocire și fără nicio altă condiție, afară de credința simplă în Domnul Iisus Hristos. Duhul Sfânt nu este mărginit la o regiune, o țară, ci se răspândește pe toată fața pământului. El aduce un aer cald care topește și distruge toate despărțirile de gheață produse de păcat și zămislește fericita unitate a trupului lui Hristos. Au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat. Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu pe care îl trimite acolo unde este proslăvit Domnul Isus Hristos, unde El este primit ca mântuitor și este sfințit ca Domn. A fi creștin înseamnă a avea darul Duhului Sfânt, adică o viață nouă, însoțită de niște semne văzute, înseamnă a fi aprins pentru Mântuitorul Isus Hristos și Evanghelia Harului Său. Toți cei care au Duhul Sfânt văd darul Duhului Sfânt în cei care l-au primit în urma ascultării cuvântului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este asemănat cu focul, cuvântul, cu porumbelul și cu alte lucruri pe care mintea omului le poate înțelege. Dar El este mai mult decât aceste asemănări. El este o putere care schimbă totul. Acolo unde se coboară, totul primește o stare nouă, dumnezeiască. Când Duhul Sfânt s-a revărsat peste cineva, este văzut de toți credincioși adevărați. O revărsare de ape se vede. Așa este lucrarea Duhului Sfânt. Nu numai o așezare, ci o revărsare în viața credinciosului. Numai cei care sunt plini de Duhul Sfânt sunt duhovnicești au felul de a fi al Domnului Isus. Aceștia nu mai fac parte cu Duhul din niciuna din despărțirile de pe pământ. Sunt ca Hristos. Ei sunt ceea ce s-a rugat El în Ioan 17. Una Doamne, vin cu rugăciune tu te ridiești micu, m-plemă un harul tău. Tu te ridiești micu, de m-plemă un harul tău. Versetul 46 căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, Felul de a gândi al credincioșilor dintre iudei și nici felul nou de lucrare a lui Dumnezeu cu toți oamenii păcătoși din toate neamurile nu putea fi schimbat decât printr-o lucrare neobișnuită și văzută a Duhului Sfânt, lucrare însoțită de semne exterioare cum era vorbirea în limbi. Petru și însoțitorii lui aveau și ei nevoie de o deplină lumină cu privire la primirea neamurilor în trupul lui Hristos, biserica. Să înțeleagă că nu există niciun dar și nicio o binecuvântare a Duhului Sfânt de care să nu aibă parte și ele. De aceea se poate spune că în casa lui Corneliu a fost o zi tot atât de însemnată în viața bisericii pentru neamuri cum a fost în ziua cincizecimii în Ierusalim pentru iudei. Acum și iudeii și neamurile au devenit una în Hristos. Prin primirea Duhului Sfânt înainte de botezul în apă și a punerii mâinilor peste acești oameni de către Sfântul Apostol Petru, se arată marele adevăr că mântuirea și darul Duhului Sfânt nu atârnă de împlinirea unor rituri exterioare. Prin credință se ajunge la această lucrare dumnezeiască. După primirea mântuirii însă, trebuie împlinită și rânduiala Domnului Isus, botezul în apă, ca o mărturie a unui cuget curat, ca un semn văzut al ascultării de cuvântului Dumnezeu, ca o dovadă că lepădarea de sine este o realitate profundă. De fapt, cine a fost mântuit, prin credință, face lucrul acesta tot prin credință, cum a făcut și Corneliu și cei din casa lui. Dar cine nu-i mântuit cu adevărat se împotrivește rânduielii dumnezeiești. Lucrarea mântuirii săvârșită de Domnul Isus când se petrece într-o inimă, atunci are loc și coborârea Duhului Sfânt, pentru că această lucrare nu se face fără Duhul Sfânt. Acolo unde Duhul Sfânt se coboară, darul lui este văzut de toți cei ce înconjoară pe cel în care s-a făcut această lucrare. Orice lucrare dumnezească petrecută în cineva este o lumină în întuneric văzută de toți, vorbind în limbi. Vorbirea în limb despre care amintește versetul acesta avea drept scop să-l convingă pe Petru și pe ceilalți iudei creștini care îl însoțeau că Dumnezeu nu mai făcea deosebire între oameni după originea lor, că toți oamenii de orice neam ar fi sunt chemați să facă parte din ceata celor mântuiți, adică din Biserica lui Hristos. Aici nu mai este nici iudeu, nici grec, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Că această vorbire în limbi a celor din casa lui Corneliu a convins pe Petru, se vede din cuvintele lui în fața apostolilor și a fraților când zice Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început. Cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Când cineva primește Duhul Sfânt, este împins îndată la preamărirea lui Dumnezeu a numelui său, a orânduirilor sale. Cine mărește cu adevărat pe Dumnezeu, nu mai poate preamări ceea ce este străin de Dumnezeu de adevărul cuvântului său scris. Nu mai preamărește nici om, nici lucrări omenești, nici împrejurări, nici planuri și stări pământești. El devine un străin și călător pe pământ, umblând tot timpul sub călăuzirea Duhului Sfânt vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Cei care primesc Duhul Sfânt vorbesc o limbă nouă, care preamărește pe Dumnezeu tot timpul. Am ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10,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 Să mă ajuți să ținem pus Biru-i ispita De ori unde ar veni Prive din maitreaz Clipita Voia ta S-o pot primi Prive din maitreaz Clipita, voi acasă o pot primi. Doamne, Doamne, Dumnezeul meu prea bun, ruga mea. Muzica mea Înaintea ta O pun Slăbiciunile Amare Să nu poate Fi nici cât Piedică de a ta tărare, chi să a dat o cară?